Які там загадки? Всім, всім ви мені догодили, Софія Андріївна. Що не рік, то у вас новий кавалер. То одне весілля, то інше. Ну і що тобі до того? Я тебе питаю. Дивись у вічі. Вона вхопила його обличчя в долоні, відчувши ніжну шорсткість Ще по юнацькому гладеньких щік. Не відвертайся. Ти що у нас з поліції моралі? Хто дав тобі право втручатися в моє особисте життя? Холодний вітер, завиваючи, сипонув їй в обличчя добрячу жменю, вже не дощуя снігу. Болячи поколовши напіввідкриті плечі та спину гострими крижинками Софія побити ладна була Ореста Та натомість тільки струснула, вхопивши за плечі Щоб у його голові все стало на свої місця Я тебе питаю, чортів хлопчиську, відповідай Орест мовчав Мовчки звів свій карбований профіль до неба, ніби просячи у нього підтримки. Чомусь розстебнув гудзики піджака. Я не хлопчисько, Софія Андріївна. Я люблю вас. Я любив вас завжди усі ці два роки. Коли ви ставили мені двійки, лаяли. Коли ви то розлучалися, то заручалися, я любив вас. Орест сняв піджак і загорнув у нього Софію. Вітер раптово стих, і слова хлопця лунали над містом урочисто і тихо. «Я любив вас» коли висвітилися від щастя, приїхавши з Києва, коли плакали за своїм коханим в чорних окулярах. Я залюбки помер би тоді, щоб ви плакали отак за мною. Софія враз багнула, що стоїть, пригорнувшись мокрою щокою до грудей цього дивного хлопчика, Відчуває нагріте теплом його тіла вбрання і кільце рук, які обвивають її ніжно і радісно, мов немовля. мовля. Чує його голос, теплий і зовсім не колючий. Він розчиняється десь у її волосі. Пам'ятаєте, як ви вчилися грати на гітарі? Як я переставляв ваші неслухняні пальчики по струнах І показував найскладніші акорди Щоб ви якнайдовше не могли їх вивчити І співав тільки для вас А ви нічого не помічали і не розуміли А якби й помічала Сумно усміхнулася Софія. «Чи не досить мені було своїх проблем?» «А вже ж! Де ж вам думати ще і про якувось хлопчиська?» «А я ходив за вами, мов, пришитий. На заняттях очей не зводив. Ви помічали, не заперечуйте». За вами так цікаво спостерігати. Ви так смішно супите брови, коли викликаєте когось до дошки. Наче теж хочете здатись старшою. А в лікарні, коли слухаєте серцебиття дитинки, завжди прикушуєте нижню губу. Справді, здивувалася Софія, ніколи не помічала. Орест повернувся спиною до напряму вітру, який знову здійнявся, затуляючи її плечима від різких поривів.